أما بعد فنعصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهديه دي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد دوش اسمه تو دو بيتوك هديسة ووضع لأجنة ونماز وكما كاجع اوتر أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سريه فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصلع ذلك فسالوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه ودايش رضي الله تعالى عنها سبحانه السيء da je poslanik, s.a.v. poslao jednog čovjeka kao predvodnika jedne vojske ili izvidnice, pa je klanjao, predvodio ih u namazu i učio im, pa bi završavao svoje učenje sa surom Kulhuvalahu ehad. Kada su se vratili, spomenuli su to poslaniku, s.a.v. pa je rekao, pitajte ga zbog čega to čini. Pa su ga upitali, Pa je rekao, u toj suri su svojstva milostivog. I ja volim da učim tu suru, pa je rekao, poslanik s.a.v. Obavijestite ga da ga Allah voli. Koji čovjek koji je učio, zove se Kulthum ibn al-Hadm po jednom mišljenju. Imamo sličnu priču ovoj, doćemo do nje i spomenut je, vezanu za čovjeka koji je učio Kur'an ashabima i predvodio ih u namazu u Mesečidu Kuba. Mesečidu Kuba. Pa kažu, znači neki daje ovaj čovjek Kulthum ibnul Hedm. No međutim, spomije imam tabari i drugi historičari da je Kulthum ibnul Hedm umro neposredno nakon dolazka poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Medinu. Prije nego što je Resulullah alaihi sallam slao šta? Izvjednice i vojsko, tako? Jer nije, nije bio dozvoljen A Nije bilo dozvoljeno borba u to prvo vrijeme. Pa je uznišan Allah to dozvolio. Rečima, udine li ladine ju katelun nebi ennehum volimu u ennallaha ala nasrihina na kadir. Sad se dozvoljava vama da se borite. Pa nije bilo dozvoljeno znači u prvo vrijeme Islama. Pa nakon toga što je poslanik slavo iz vidnice, to je bilo kasnije. A ovaj čovjek preselio, jeli? Preselio je ranije. Neki kažu da je to Kerez ibn Zehdem, da se je tako zna ovaj ashab. I pored je to sada sa pričom koja se desila u mjeseči do Kubao. Imao mjeseči do Kuba doćemo do tog hadisa, slična priča ovoj. Da je jedan asab tako predvodio ashave i učio im znači, ovu, ovu suru, učio im suru kul huvallahu ehad. No, međutim, u ovoj suri se kaže, u ome proste, hadise kaže, završio bi učenje šta? Sa kul huvallahu ehad. Sa kulhu Allahu. su a, a, a, a, a u događaju au do ga jayu, au do u, u mesjidu Kuba, kaže se počinjao bi. Pa je tu šta? Razlika, al tako. Pa je tu razlika. Dalje u događaju ga jayu mesjidu Kuba, kaže se da je to činio na svakom rak'atu. A ovdje završio bi. Nije jasno tako završio bi, kako bi završio na svakom rak'atu ili bi završio na kraju učenja? Nije šta jasno spomenuto i nije precizirano. Dalje u ovoj priči priči čovjeka koji je bio predvodio izidnicu. U njoj je poslanih sa vremena redio ashabima da pitaju ovoga čovjeka zašto to čini. Jeli u redu? Pa kada odgovor je zašto? Kaže obavijestite ga da ga Allah šta boli. Dok u priči koja vezana za mjeseči do Kuba, poslanik je, Salasarim, pitao direktno toga čovjeka. Pitao direktno, znači, toga čovjeka. Pa vidimo da ima šta razlika jednog dva događaja. Sve bi se ovo moglo pomiriti, možda i uskladiti, da nije pitanje da je Kurthun Ibn Haddn preselio u znači, prvo vrijeme, nakon dolazka poslanika Salasarime u Mediju. Neki kažu da je to bio kad tada Ibn Amman, kako spomnio Ibn Beškeval u svojim Mubhamatima. No, međutim, ispravno je da je Katade, Ibn Omanda, je ovu suru učio na veće, na noćnom namazu. Znači, sam kada je ponavljao je, a nije predvodio ljude u, znači, u namazu. Nema posebne bitnosti, ko je ovaj čovjek. Međutim, islamski učenjaci govore o tome, pa želimo znači, da naučno pristupamo problematici koja je nastala, jeliko? bilo lance prenosilaca ili u samom metnom tekstu hadisa. Zato kaže Ibn no Atar u svom komentaru kaže ne znam ime ovoga čovjeka. Ne znam ime ovoga čovjeka. Ovdi se kaže poslana je vojska izidnica eserije. Eserije to je skupina ljudi koju šalje imam vođa. Dači izvidnica, a prije nego što dođe do borbe pridom što će do borbe između muslimana i neprijatelja. I najveći broj može biti 400. Ne može biti preko često. Ako je preko često, ljudi ne spratna se više da je serija. I to su najbolji ljudi i najbolji, zači borci koji izlaze jeli, sa predvodnikom. Nazvana je serije, određeći sir, zato što se šalje tajno. Zato što ide tajno. Došlo u jednom hadisu koga Vidiš imam Ibu Dawud, Ibu Jala, Ima Ahmed, I Tirmizi, i drugi da je poslanik sasvim rekao najbolja serija, taj od 400 ljudi. No, međutim, i, i kaže šeih, uh, i kaže imam Hakimi i imam Zehebi da je hadis vjerodostojan, imam tri kaže da je dobar. I šeheh Albani ga je ocenio vjerodostojanjem. Potom se je vratio. Potom se je vratio s tog mišljenja i ocenio hadis šta? Slabiji. I šeheh Albani ima ovaj jednu skupinu hadisa, ne znam da li dolazi do dvije stotine, sa koji se je vratio. Ocijenio je vjerodostojnim, pa se je vratio, kaže da je slab. I decenio je slabim, pa kaže da je šta? Dobar ili vjerodostojen hadis. I to je poznato kada je islamski učenje. To je poznato, znači da jedno vrijeme zastupa jedno mišljenje i nakon toga zastupa drugo. I samo čovjek koji je anid, koji je prkosnik, on neće da se vrati sa svoga mišljenja koga zastupa. A ne smeta, znači uprotivno da čovjek da dođe do njega jači argument da promijeni, ne, da ne smeta, da šta, svoje, Tako, duže da promijeni mišljenja. Ti slediš argument. Tada samo govorio s svog znanja koje je sam imao. A sada govorim ovako. Jer sada govorim na osnovu znanja koje imam. Odošao je sahabi da je sahab ashab je čovjek koji je vidio poslanika sallallahu alejhi ve i preselio na islamu. Ne mora prenijeti ni jedan hadis od poslanika alejhi ve selleme. Ne mora prenijeti ti moraš šta čuti od njega. Dovoljno je da ga vidi i da umre na svome islami. Već je time ashab. ten viđenjem poslanika. A imamo ashaba koji je rivajeten, koji prenosi hadise. Svakako taj stepen je kudi kamo veći. Kudi kamo veći da se prenosi znanje poslanika. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. U ovome je dokaz da je lijepo i pohvalno poslati izvidnicu. I staviti čovjeka koji će biti odgovoran za njih. Odnosno koji je emir da se odredi, znači Emir koga su oni duži slušati, pokoravati mu se. U ovome hadiso je dokaz da ih Emir predvodi u namazu, znači emira su odredili, i Emir ih predvodi u namazu, osim ako on nekome da to pravo, pa da, ga neko, da neko predvodi, znači ljudi. I ovome hadiso je dokaz da se može na jednom rekiatu, da se mogu spojiti dvije sure mimo patihe, znači pročiš patihu i da možeš učiti šta? Dvije sure na jednom rekiatu. I to je došlo u Basahija od Ebu Vajera. Da je čovjek došao kod Abdullaha i Mesuda i rekao mu da je, da je tako učio na jednom rekiatu. Iše sura pa je rekao Abdullaha i Mesud. I onda je spomenuo da je poslanik sa osadame učio i kod Ebu Dauda je došao znači precizno pojašeno pa se kaže da je učio Ar-Rahman i en neđm. Ar-Rahman i en neđm šta na jednom rekiatu. I da je učio k'tarebeti saa هي الحاقه لا يدوم ركيعت اذا عchio الطول الذاريات لا يدوم ركيعت اذا عchio اذا وقعت الواقعة نون لا السائل بادب الواقعه قوات السوره سوره الطمرج لا سوره الطمرج و النازعات و نازع لا يدوم ركيعت اذا عchio سورة الدهر إلي سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء من ذكره؟ يوتشيوه لا أقسم بيوم القيامة يوتشيوه عما يتسائلون يوتشيوه المرسلات يوتشيوه دخان يوتشيوه إذا الشمس قوّرت لا يدوم لكي أعطوه ابن العراب يسمى مواجه مدودا إذا المدثر والمزمّل لا يدوم Ovdje, ove sure koje sučene, tematika sura biva približno jednaka. Tematika sura biva srodna i zato je, znači, poslanik sa osvrame od mudrosti, znači, zbog čega je učio, jeste, jeste ta srodnost koja je midu surama. Kažel mohib al-pabari u svome dijule lahkjam, gledao sam, kaže, u sure i u brojeve ajeta, pa sam vidio da ima određeni sura koji ima iste brojeve ajeta kojso srodne znači kada bi se učila pa je spomeno ovdje nekoliko sura kaže Al Fatiha i Al Maun i mei isti broj ajeta imate Al Anfal Az-Zumar isti broj ajeta imate Yusuf Al Isra isti broj ajeta imate Ibrahim i Isti broj. Eseđde, elmulk, elfeđr, isti broj ajeta. Hamim, Eseđde, sebeje, ima isti broj Koja je to sura Hamim Eseđde? Ovdje autor kaže Hamim Eseđde. Koja je to sura? Koja sura počinje sa Hamim, a ima u sebi seđdu? Pusilet. Zato što mrekao, hamim je on rekao Hamim Eseđde, a nije tako ime sure. لما يجيهم كاجا حميم تو يستقوا تشا حميم ايمعوا سبي شتا سجدوا ما استبروي اته فاتير وكف استبروي اته الفتح الحديد استبروي الحجرات التغاب استبروي المجادله البروج استبروي الجومعه المنافقون استبروي الضحى العاديات القارعه استبروي الطلاق التحريم استبروي نون نوح جن استبروي المزمل المدثر القيامة عما يتسائلون استيبروه آية. الانفطار سورة الأعلى سبح اسم ربك العلى يعلق العلق إما يستيبروه آية. ألا لك صدرك التين لم يكن الذين كفروا الزلزلة يلحاكم التكاثر إما يستيبروه آية. بيت سورة استيبروه آية. الفيل تبت يدا الفلك استيبروه آية. العصر النصر الكوثر كريش استيبروه Pa znači, kada bi se učili, učili te sure, otpiljik je ta, njihova, znači, ljudina biva približno, jel, jednaka. Ne mora znači kusiju sura, ali, uglavnom, jel, biva. Kaže ovdje, ovdje kaže u hadisu, fe jahtimu bi kulhu vallahu ahad, pa bi završavao svoje učenje sa kulhu ahad. Znači, prouči Al-Fatihu, prouči nakon toga, ne suru Al-Mulk, i nakon toga završići ime sa Kul hu vallahu ehad. Dobro. Je li završavao na svakom rekiatu sa kul hu vallahu ili na kraju učenja? Hadisa kaže pa bi završavao pa bi završavao sa kul hu vallahu ehad. Učio bi ashabima i završavao bi sa kul hu vallahu Kako je završavao? Allah najbolje zna spolešnjost hadisa da ukazuje da bi završavao svaki rekiatak. No međutim postoji mogućnost da je šta završavao i samo na kraju. Samo na kraju. Kod Bukharije ima predaja u kojoj se kaže od danesa da je čovjek bio, čovjek bio koji je predvodio ljude u mjesečidu Kuba. Došli smo sada do oneg predaje koju smo spominjali. Predvodio je čovjek ljude u mjesečidu Kuba. Kada bi god otvorio svoj namaz, jeli, odnosno počeo sa namazom, proučio bi prvo kulhu vallahu ehad. Potom bi učio drugu suru. Potom bi učio drugu suru. I to bi učio na svakom rakijatu. A, pažda, na svakom rakijatu učio tako. Počne proči Fatihu proči kulhu wallahu ahad i proči Insul i opet se vrati na drugu kafatiha kulhu wallahu ahad opet sur pa su ashabi ti kaže počneš sa kulhu wallahu ahad učiš i učiš du'ul sulu i nekđiš kaže da ona dobro je na kulhu wallahu ahad ili nam kaže uč kulhu wallahu ahad i ne učiš du'ul nemojte sad da bum kada neko duđi traži da se kraće uči Ljudi su, a su, kaže, uči jedno jednu, ne moram dvije sure učiti, dvije sure. Tako dakle, tako, uči jednu suru. Tamar bila duljana, međutim, da, ovaj, to bude jedna sura Pa je rekao, kaže, ako hoćete da vas predvodim, ovako kako učim, ahranusah. U protivnom, kaže, najte se drugog imama. A oni su prezirali da je nego drugi i predvodi zato što on bio najbolji među njima. Pa je vas to ono. Međutim, kad odršao poslanik, salallahu a.s. upitao ga je zbog čega to radi kaže, Šta te spriječava da uradiš ili da postupiš kao što, postup, što traže tvoji drugovi? Jer oslite sad razgovorili ove predaje i predaje prve. Prvoje predaje kaže da je on učio i završavao. Ovdje je počinjao. Predaj spominje da da je poslanic o samim rekao, a sahabima pitajte ga, a ovdje ga on pita, zašto tako radiš? Zašto tako radiš? Tamo kaže obavijeste ga da ga Allah voli, a ovdje kada je rekao zašto to čini, kaže to je sura, koju ja volim, a nije rekao da je svojstvo Allahovo, nego kaže, ja sura koju ja volim. Kaže, obavijeste ga, kaže hukbuke ijaha et haleke uh, hukbuke ijaha et haleke el dženne. Kaže, uh, tvoja ljubav prema tvoj suri uvela te u džennet. Tamo ga Allah voli, a ovdje skaže da ga je šta? Ta sura uvela u džennet. Pa su različite, znači, teško bi bilo, teško bi bilo, znači, uskladiti ta značenja Ovaj, iako je neka ulema kazala da bi postoje mogućnost znači, da se ovo uskladi, ali ostaje uvijek pitanje i problematika znači, Kulstuma i Brunhedma. Pa smo kazali da postoje mogućnost znači, da ovaj ashab koji je predvodio, postoje mogućnost da bude čovjek koji je predvodio znači, ljude na putu, odnosno kada su išli kao iz jednica. U ome hadiso je dokaz da čovjek koji je odgovoran, učen, treba da pita nekoga zbog čega je nešto uradio. Čovjek uradio određenu stvar... Zašto si to uradio? Ne da odmah osudi ga, nego zbog motiv. Zbog čega si to uradio? Pa možda je pogrešao nešto protumačio, možda mu je neko kazao tako, možda ga je neko tako poučio. Ne treba znači grubo osuditi postupak koji je pogrešan. Nego treba upitati, a zbog čega? Uzvišen je Allah kada je šeita nakorio, što mu kaže, šta te je spriječilo? Pazite ovo. Kaže, šta te je spriječilo da učiniš sež doade? Ma menake, šta te je spriječilo? Nije rekao, nisi mi se po koju I biti ćeš vječno proključiti. Šta te je spriječilo? Kao da mu traži šta? Opravdavanje. Šta te je spriječilo? Pa ako se uzviše tako, Allah obraća najgore svome stvorenju koga je stvorio. Šta onda kazati za muslimana jeli, koji učini preško, <gled> sigurno da treba, znači, taj ukor da bude na blag način. U ome hadisu je dokaz da ovo što je činio ovaj ashab nije bilo poznato med ashabima. Tako. Jel da je bilo poznato, ne bi šta osuđival, ne bi to spominjeno, poslanik sa Asfabem kazao, pa svi rade tako, pola, pola imama koji ljude predode tako rade. Ima jednu suru koju voli i koju posebno šta uči na svakom rekiatru. Međutim, to nije bilo poznato, to je Asab tako radio, znači, od sebe. Kaže se da je ovo, neki kaže da je bilo u prvo vrijeme Islama, kada je, znači, ovaj kada je još islam bio, znači, frišak i nije htio poslani sada ljudi gdje od islama, nego ko želi da uči određenu suru i voli je da je uči i slično, i slično tome. Ova sura, govorimo u kojoj suri? Sadrži u sebi dva imena, Allahovat barak je oteala, nema ih nigdje u Kur'anu na drugom mjestu. I zbog toga, znači, ima posebnu odliku, a to je El-Ehad i Es-Samed. El-Ehad i Es-Samed Ta dva imena, znači sadrži Ahad jedan jedini, i zato Araki kada su govorili, oni kažu sa ovim ehad, oni negaciju čine. Kažu lej se ti hi ehad. Naprimjer, Mescid džamija, kaže lej se ti hi ehad. Nema nikoga. Zna, znači znaje da je džamija prazna, nema žive duše u njoj. Pa je to negacija, pa kad kažeš, Kul huvallahu ehad, onda bihava potvrda Allah je jedan jedini, nemoguće je da pored njega bude drugi, a da ti kane šta? Ehad. Za razliku kada bih kazali wahid. Wahid neće spriječiti ono što spriječe, iako je jedan korijen. Jedno značenje. Ali je tačno došlo ovdje ehad. Ehadun ehad i zato je bilo ali bi šta? Kureišijama kaže ehadun ehad. Kaže da sam znao riječ koja je za njih žešća i kazao. Ali to je za bilo najtežije kada se kaže, jer kada si kazao Ebu Džehlu, ehadun, Ahad on je svatio znači da ni pod ne može biti šta, kip bog. On je to odmah razumio. I nije mu morao kazati, ehadun, što znači da nema dru... to je Ebu Džehl odmah shvatio. Pa Ebu Džehl shvatao teohid bolje nego što shvata danas jedan dio muslimana. Jeste, koji tavape oko kabura i koji mrtvom upućuju dove i koji na, na, na, na Kaburu čine sve ono što trebaju činiti pred Allahom, od, od poniznosti i tako dalje, tako nisih shvatili teoheg, nisih shvatili kome se trebaju znači, obrećati i kako trebaju stvoritele, jel te barake od tala, moliti. I Esamed, koji je, jeli, uto, utočište, utočište svakome. I ova dva imena obuhvataju sve mo, sva moguća svojstva potpunosti i apsolutnosti. I va dva svojstva rezultiraju time da onaj koji ih posjeduje mora imati sva druga svojstva potpunosti. Jer ko se utječe nekome u svemu. Kako god problem da imaš njemu se obraćaš, mora imati šta sva svojstva potpunosti, jer neće biti onda validan da ljudima pomaže u svim šta situacijama. Pa mora znači imati sva svojstva potpunosti. I došao su znači Ovaj, ovi, ova dva imena su došle samo u na ovom mjestu, u Kur'anu. I onda je grao, to su kaže Allahova svojstva. To su njegova imena. A svako ime biva šta? Svojstvo. Za razliku svojstva. Nije svako svojstvo šta? Ime. Nije svako svojstvo ime. Pa mi kažemo za Allaha uzvišenog, ovaj, da je svojstvo mu da se izvisio iznad Arša. Ali nije recimo njegovo ime, ne znam, izvisitelj i slično tome. To nije njegovo ime, te barak je o te, ali. u redu? Pa nije svako svojstvo. ne može se iz njehova izvući ime. Za razliku, iz imena izvučemo uvijek šta? Ime je Esenija, onaj koji se čuje. To je njegovo ime. A isto je svojstvo da šta sve čuje. Pa je, znači, područje svojstava puno šire od područja čega? Imena. Od područja imena. Kaže al-Hatib al-Baghdadi da ili Ibn al-Hatib kaže da ova sura ima oko 20 različiti naziva. Zove se Al-Tafrid, Al-Tafid, Suratul Al-Tadjrid, Al-Rikhlas, Al-Najjat, Al-Wilaje, Al-Nesebe. Al-Nesebe u smislu potomstva. Jer su došli mušljici i kazali, Muhammed je, daj, nam, daj nam potomstvo svoga Boga. Odakle je porijeklo vodi? Pa uzvišen Allah ubiavio u suru. Kul huvallahu ahad. Allahu sam, le mi jelid, u ele mi julid, niti je rodio, niti je rođen. Znači, to što vi mjedite vaše kipove, odakle su potekli vaša božanstva, to kod Allaha je ništavno. Pa je, znači, time negirano, jeli, da uznišenje Allah može imati nekoga komu je sličan u bilo čemu, niti da ima potomstvo, niti da je te barake, od ta'ala, rođen. I prenosi se u jednom hadisu da je, kod Ibnu Hibbana, da je poslanik, s.a.v., čuo čovjeka koji uči ovu suru pa je rekao, ovaj je rob spoznao svoga gospodara. Ovaj je rob spoznao svoga gospodara. I sura al-Djemal, il-Mu'avide, al-Samed, al-Esas, al i druge sura, al-Munefira, ona koja tjera od sebe. Tjera koga? šejtane Ljudske i džinske, kad učiš kulhova Allah, aha, naravno da ga tjera, jer sako ko čini širk, ova je sura, za njega znači boljka i ne može je slušati. Iso tako, el bara' el bara' etu, jeli, el nur. I došlo je do ovom hadisu da se kaže nurul qur'ani kul huvallahu ahada, je nur qur'ana, svjetl qur'ana kul huvallahu ahada, ali ovaj hadis nema lanca prenosilaca. Nisam uspio naći negdje da tu lemas spominje, da ga opće navode kao lanac prenosilaca, samo prenosio kao hikaya. El eman i slično tome. Znači ima različite, ali je poznata kao sura Tule Hlas, ili sura Kul Hulallahu Ahad, pa je dozvoljeno suru nazvati po njenom imanu i dozvoljeno nazvati po onome po početku, po njenom početku, jel, kao što kažemo, ovaj suru, na primjer, Kul Aauda Dirapil Felek, jel tako, po njenom početku jene zovemo. U ovome hadiso je dokaz i odlika ove sure, odlika ove sure, zato što je, jel, posebno učeno. Što ne znači da je ona bolja od Patihe. Ne znači da je sura kulhu ahad bolja od Patihe i nije bolja od Patihe. Patiha je najbolja sura. Došlo je u hadisu Ebu Saida ibnul Mu'alla Mo da moj poslanik s Al-Sanem je rekao kako bili že Bukhari usvame sahihu, prije nego šli iđeš do ove džamije, ja ću ti povućiti najbolje suri. Pa su išli, pa mu nije ništa rekao, pa kad su bili na vratima, kaže Allah, ko sam mi je da nisi rekao da ćeš ne povućiti, kaže Alhamdulillah الرحمن الرحيم طقاميه получу сур кулху валлаху ахад. Пока я получу значительной суры. А, что сам я рекламил? الحمد لله رب العالمين. الرحمن I došlo je kod Ibnu Hibbana od Enesa, da je poslanik s.a.v. rekao jednom čovjeku, za nećeš da te obavijestim o najboljemu Kur'anu i najboljem Kur njegovom dijelu, pa je rekao, pa mu je poučio suru, alhamdulillahi, robilalamin, poučio mu je fatihu. I došlo je kod Musnadu, um Abda ibn Humeida, od Ibnu Abasa, da je poslanik s.a.v. rekao, Fatiha vrijedi za dvije trećine Kur'ana. Katiha vredi za dvije tičine ali ovaj hadis slab. Kako kaže Ibnu al-Moleqin i kaže Ibnu hađer al-Skalane u svome dijelu, ilma al talibu al-Ali da u njemu ima rabija koji je ništavan. Tako da, hadis nije vjerodostavan. Obavijeste da ga Allah voli zato što uči suru u kojoj su Allahova jeli, svojstva. I zbog njegove ljubavi prema stvoritelja Baraka Ota'ala. I kaže autor dalje da je ljubav prema Allaho, azzawođer, jedno od najtraženijih dijela ili stvari. Da čovjek dođe do stepena da voli Allaha. A svakako još veći stepen od oga da Allah voli njega. Je čovjek može voliti Allaha, a njega Allah prezire i mrzi i najgore mu stvorenje. Može biti tako? Molim? Kako neće moći biti? Čovjek voli Allaha, no međutim, ovaj, iz svoga džehla i neznanja čini ono što je zabranjeno i može ponekad upasti u širk i u nevjerstvo i On voli Allaha u osnovinu, međutim ima djela zbog kojih može biti, znači, ovaj, pa nije mjerilo da čovjek voli Allaha, nego je mjerilo da Allah voli čovjeka. Pa kada Allah zavoli čovjeka, onda to je deređak koji se treba radovati. Svakako da, čovjek da voli Allaha treba se i tada radovati, no međutim ne može biti siguran. A ovo drugo ne može znati, pa mu ne preostaje ništa nego stalno šta da radi i da se trudi i da radi i da se trudi i da se onda nada. Nakon čega uloženog truda i džuhda da se nada njegovoj tabaraku talamelnost. Da li ljubav Allaha prema robu? Kaže autor ovdje, ljubav Allaha prema robu je njegova želja da ga nagradi ili kažu to je sama nagrada. To je sama nagrada. Ponoviću vam, a vi me slušajte. Autor kaže: "Ljubav roba prema čovjeku jeste a ljubav Allaha prema robu jeste Želja da ga nagradi. Ljubava Allaha prema robu jeste želja da ga nagradi ili je sama nagrada, jedno odvoje dvoje. Ili, ili, ili ta želja da ga nagradi, ili to se odnosi na samu šta? Nagradu koji će dobiti. Šta mi mislite ovim riječima? Jesu lade riječi ispravne. Ko zna digne ruku i nek pojasni ako jesu, zašto jesu. Ako nisu, zašto nisu. Imali li neko da bi smio par pokušati? Zato je sama nagrada ljubava prema robu. Je li ispravno kazati da je ljubav Allahova prema robu nagrada? Jesi. Nije ispravno. To je mi je isto kod da kažete Allahova ruka to je snaga. Jel Pa se na ovakav način obesnažuje i stavlja van funkcije njegovo svojstvo mehabeta i ljubavi. Jel Pa kad kaže Allah voli, ha, Allah voli, kaže što voli u smislu da je nagradu a on ne voli. Pa si njegovo svojstvo stavio šta? Van funkcije. Kao kada kažeš Allah ima ruku, kažeš to je ruka, to je snaga. Pa si stavio van funkcije šta? Svojstvo ruke. Je li u me razumije. Dobro. Kada kažemo, ovdje autor kaže, autor kaže ovako, Allahova ljubav, ovdje se kaže, poslanicom se kaže na kraju hadisa, kaže obavijeste ga da ga Allah voli. Sad komentarišemo šta znači to da Allah voli koga Roba. Autor kaže, značenje da Allah voli roba jeste da ga želi nagraditi ili ta sama nagrada. To je ljubav. Ha. Pa je time isključio da Allah voli. Je li u redu? U redu. Može li nagrada koju daje odmah obuhatiti ljubav? Ne mora. Dobije nagradu, ali nema ljubavi. No, međutim, kada kažeš i kada kažeš, dobi, nagrada je ljubav, tada si svojstvo, jer od Allahovih svojstva šta, da boli i da mrzi i da, i da se Allah ljuti. Jel u redu? Da se ljuti na roba. To su svojstva njegova. Kada ti kažeš, Allah kada se ljuti, on nije da se ljuti on, nego on ima namjeru da tog roba šta kazni. Ti si isključio svojstvo čega? Cržbe. I ljutnje Allahove jel u redu pa se tako negiraju svojstva znači svojstva moraju biti kad kažemo ljubav kažemo da Allah voli roba na način kako doliči njegovoj veličanstvenosti jel u redu mi volimo Allaha i znamo kako je to ljubav Allah nas voli a znamo li mi kako je te ljubavi ne znamo to je nama kao što ne znamo kako poču ruke padite braćo isto su dvije stvari kao što ne znamo kako poču ruke stvoritelja te barak tela pa ispravno da pokazujemo na ruku ali ali I ne znamo kakvoću njegovog stopala. Jel u redu? Tako isto ne znamo ni kakvoću njegove ljubavi prema robojmu. Ali smo dužni da je šta? Potvrdimo i da kažemo Allah voli roba. Voli. voli I Allah se ljuti. Allah se raduje. Kako došlo u Hadisu? Allah se raduje robu koji mu se pokaje kao čovjek koji je bio pustin sa devom. Ha, sjeća sadisa. Pa da spava, pa debao otišao kada se raduje. Allah se raduje te obi roba. Što je kada raduje se te obi? Kaže, raduje se te obi roba u smislu Allah ne može se radovat. Jer kaže čovjek kada, čemu se čovjek raduje? Došlo je nešto što, što ga je razveselilo. Kaže, Allah ne može ništa razveseliti, on je stvoritelj. Pokušaj da se Allahova svojstva šta negiraju Ne, Allah se veseli i raduje se, raduje se bolje kazati, te obi svoga roba. Allah prezire mrzi nepokornika. Allah voli inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu mutatahhirin Allah voli one koji se kaju i vole oni koji se šta čiste. E sad kad ti kažeš voli, to je, to, je, to je njemu nagrada. Ti sva što bez ljubavi. Ti ćeš dobiti nagradu. Ali nemaš ljubavi od koga? Od Stvoritelja prema tebi. Ne, uzvišeni Allah voli jedini. Ne znam li se razumem u svakom slučaju ovo ovdje, o to što je spomenuo, nije nije ispravno. Rahimahullahu teala nije ispravno. Ovo je negiranje svojstava. Ovo nije menheđ, znači ehl sunneta. el sunnet potvrdjuje, svojstvo je svojstvo, svako koja se potvrdio, no međutim, ne znamo kako će ti svojstvo. I tako smo tako smo se riješili čega? svih problema i nesnoća. Što god da te uzdišeni? Ko u džernet? Ja u džernet vjerujem. U džernetu ima sirata. Znaš li si katovcu sirata? Neke su stvari opisane, ali u principu ti ne znaš kako to izgleda. Ne znaš kako džernet izgleda iznutra. Osim onoga što je Allah ali lahko tebe. Stvari gajba ne znamo, ali ih mi šta? Potvrđujemo, mi ih potvrđujemo. I dužao sam je da ih potvrdimo. Je li tako? Kao što je dužao da potvrdimo, dolazak je i, i, i tako dalje. I on tako iza sunca se zapada, i da će to doći, iako to možda nećemo vidjeti, nećemo doživjeti, a razumeo da potvrđeno tako isto i stvari Gajba, sve toga potvrđujemo i zato je taj te slim, braćo, to je taj te slim. Šta bi Bekr uradio kada je došao po staninik sa osramen, kažu, i ovaj tvoj prijatel tvrdi da je bio sinoć u Brital Matnisu. Vićiš dva, dva mjeseca mi idemo radjomas da imo se preko pustinje u jednom djelu noći. Subhana lli Isra bi abdi leilal mesri. Subhanallhi Isra bi abdi leilal. U jednom djelu noći. Svoga roba, bi abdi i svoga roba, nije duša, nego rob je šta, sastane niš čega? I duša i tijela, pa kaže svoga roba, što znači i duša i tijelo. A ne samo tijel, duša, kao što neki hoće da kažu, jer onda to nije muđiza. Svako mjesto to može desiti, svako može po noći ha, šetati, jel tako, po pozivanskoj kugli kruži i vrati se opet djeviju. To ne bi bila muđiza. Kažu kako to, kaže Bubekr, kaže In kane kad kal, kad sadak kaže, ako je on to rekao, kaže, istinu je kazao. To je taj teslim. I ta predanost da vjeruješ u gajit. I šta učito je li plamim? E ne zira minune? Bilu i To je to da vjeruješ. U protiv noma koje je za Allah mogao pokazati svim ljudima i da svi budu vjernici. Ali nije to svrha. Svrha da ti ne vjeruješ onome, o čemu te objevještava tvoj svoritelj te barake, o te ane. A to ima vraćana jasnoća, popito je ono spomen su kazali, Jerobe star većina ljudi to sasat ne razumije kada se kaže znači ovaj lahko se stavlja stavljaju svojista van snage, a to je to je neispravno Ljubav robova prema stvoritelju te bareke odala je što njihova težnja ka njemu azalogel i ljubav sa svih aspekata mogući a najveća ljubav je šta obožavanje obožavanje najveća ljubav je da se obožava stvoritelju te bareke odala I on kaže autor i ljubav njihova prema stvoritelju je pokornost. Slušajte opet. Ljubav njihova prema njemu, prema stvor, ljubav robova prema stvoritelju je pokornost njemu. Jesu ove reči spravedne? Jesu uđale, je plod pokodnost je plod te ljubavi. Jer onaj ko voli, laju halif, ne može raditi suprotno. Ne možeš kazati, ja volim babu i mamu, i svaki dan babu i mama piju po, po, pošaku aspirina od, od tebe i tvoj red. Ili ja volim svoju ženu, svaki dan je protezi zaminjaš. Jel' tako? Ili je volim pomšiju, a svaki dan ga je nečim. Znači, onaj ko voli, neće šta raditi suprotno to je među ljudima, da ne govorimo kako onda prema stvoritelju, pa ova pokornost biva više plod ovaj ljubav biva znači pokornost biva plod čega ljubav pokornost biva plod ljubav i bi moglo, jel, se ne strane se kaže da je da je ovaj, da je ljubav rogova prema stvoritelja da je to pokornost, možda bi s jedne strane znači moglo proći, kaže Sehal ibnabdillah testari, ljubav je da čovjek bude pokoran i da se ostavi griješenje. Jer sav, sve u šerijetu je sadržano iz naredbi i zabrana. Imaš stvari koje su ti naredjene i moraš je i nešto što je zabranjeno. Imaš mi između toga nešto što je muba. Nema ništa mimo toga. U naredjeno ovdje ulazi Bađin i Sunnet, a u zabranjeno ulazi što? Harani Mekru. A imaš između toga peti, a to je muba. I nema znači ništa mimo Kaže, Jahja ibn Mu'az nije iskren u svojoj ljubavi ona onaj ko priziva ljubav, a ne pazina prava. Pazite, ne pazina prava. Pravo Allaha je kod njegovi robova šta? Da ga obožavaju i da mu širkne čine, da mu i bada i da ne griješe. Pa nije iskren u svoje svojoj ljubavi onaj koji priziva ljubav, a ne poštoje znači ovo pravilo. Ovo pravilo braćo vrijednje među ljudima, ha? među muslimanima. Čovjek govori kako voli muslimane, kako voli vjernike. Ja sam imao jedno, imali smo mama, on iziđe ljudima i po presu na minber i kaže Allaha uzimam da se dokad vas volim im Allah. Ja sjedim nakon toga sa njim kaže ovo koji što planja iz zemlje kaže voj, što pola ljudi, tu sam mu raf kaže. Po pa, dobro je bio halal, kako možeš se popeti na minber i kazati ja Allaha uzimam da se dokad vas volim? nakon Boga kažeš pola ljudi, pa dobro ja mog sada jedan i dvojica mu nafic I to šta je mu nafikluk? to je što je njemu neko stavio na žulj. Nemaš pravo za to do čovjeka. Tebe neko neko ima nešto protiv tebe, pa možda ti zaista nisu u redu. redu. Možda ti zaista nisu u redu. No međutim, ovaj ljudi, ljudi ovaj nisu počinili prestup prema stvoritelju te barake otada. Kako ga možeš nazivati munafikom? A to što tebe prezire, stani ti sam sasobom, pa ispo selati je gledao kademu i nepokorna žena i deva i, i ljudi kada nasreću Kažu nešto nije u redu sa mnom, jer ja vjerujem Allah. Pogledaj se ti kakav si zašto su ljudi takvi prema tebi. Pa ako nisu u redu, nije na tebi da kažeš da se da su munaficeni, ne možeš ti da ih popraviš. Ti si tu, ima mi ti tu trebaš biti znači kao liječnik da popraviš da popraviš ljude. Pa ako je takav slučaj sa ljudima, što je onda sa stvoriteljem te barake od Allaha, je li? I odnosom prema njemu azođem. Tako da je neispravno znači da čovjek tvrdi ovaj i zagovara ljubav, a radi suprotno, misle što više je Allah naredio. Može biti ljubav emotivna, jel u redu? Emotivna može, ali mi ne volimo, na primjer, poslanika sa osvim emotivno. Ta nama ljubav ne treba, nama treba ljubav šerijacka, jel u redu? Ljubav nam treba šerijacka, jer emotivno čovjek voli svakoga jedno vrijeme i nakon tog vremena ta ljubav izlapi, jel tako? Međutim, šerijacka ljubav ostaje, jer nam je Allah naređuje da ga volimo. I neće niko vjerovati pravim imanom dok mu ne bude dražih poslanica osnovne i od njega samog, i njegove žene, i njegove djece, i njegove roditele, i tako dalje. Pa nam je to šerijacka ljubav, za razliku od ove emotivne, voliš nekoga od od od, od, od, od voliš komšiju dok ti dva puta stane uh, na žulj ili ti napravi kakve belaje zamrzio si ga tako tako i sa rođeno dijete dok čovjek može zamrziti rođeno dijete nije pokorno uvijek na kakve probleme može znači ta ljubav da nestane zato što je ta ljubav emotivna primljenoj ovdje je došlo da je to da što svojista stvoritelja te barkalo ovoj suri i Kur'an može biti doba i bolji jer da kažemo bolji i najbolji ko možemo tako okazati, taj ovaj, dobar, bolji, najbolji, ali kako se to zove, komparacija. Da kažemo bolji i najbolji, pa ne treba čovjek da uči ono samo što je, šta, najbolje, Ne treba da uči ono što je bolje iz Kur'ana. i Kur'an se razlikuje, jedan dio njegove sura uh, Patnjaha je bolja od drugih sura, ali tako A eto, kur si je bolji od drugih, šta? A eto, pa jedan dio koji nema smetnje, kaza da jedan dio Kur'ana bolji od drugog. Što ne znači da onaj drugi ima nekakvu šta. Krnjavost. Nikako. I surakul huvallahu ahad. Pazite. Surakul huvallahu ahad je Allahov govor o kome? O Allahov, a zaođer. Od početka do kraja sura. ni Nijedna nema u Kur'an da je tako. Od početka do kraja sva ostvoriti, a zaođer. A tebe tjeda? Ebi lehebi mo tebe. I Allahov govor o kome? O njegovim nepokodnim robovima. Pa je Allahov govor o njemu samom bolji od njegovog govora te bareke odela što o njegovim stvorenjima. Da tako? Što ne znači znači nikako da to čovjek treba porediti da je nešto ovo što je aha, bolje, a bolje, ali najbolje da je to da je to ovaj krmljamos neka kakva, Bože sačuvaj, Allahov govor je, znači potpun sa svakog aspekta i znači čist od bilo kakve, od bilo kakve krmljamos. Pa ne treba čovjek recimo da uči stalno ono što je u namazi ili što je bolje. Nego neka uči i jedno ono što je ili najbolje. Nego uči jedno i drugo sve sto Allahove riječi. Allahov govori najbolji govor.